Магнетизм. Магнетизм – це здатність магніту притягувати до себе предмети, зроблені із заліза та деяких інших матеріалів. Якщо ви коли-небудь притягували магнітом металеву скрипку, то спостерігали дію магнетизму. Скріпки зроблені зі сталі, яка складається переважно із заліза, тому вони відчувають притягання з боку магніту. Сила цього притягання може утримувати скріпки на поверхні магніту. Будь-який матеріал, який, подібно до сталі, відчуває вплив магніту, називається магнітним. Полюси магніту Коли предмет притягується до магніту, він прикріплюється до одного з його кінців. Саме там найсильніше проявляється магнітний вплив. Два кінці магніту називаються магнітними полюсами. Наша Земля – це велетенський магніт. Її магнітні полюси розташовані поблизу географічних полюсів північного та південного. Один з полюсів будь-якого магніту притягується до північного полюса Землі і називається північним полюсом магніту. Другий – до південного полюса Землі і називається південним. Звичайно, їх позначають синім і червоним кольорами. Якщо піднести один до одного-два магніти одноіменними полюсами. Вони почнуть відштовхуватись. Якщо зблизити два різноіменних полюси магнітів, вони притягнуться один до одного. Електромагнетизм У 1820 році датський фізик Ханс Крістіан Ерстет відкрив, що магнетизм породжується електричним струмом. Це привело до створення електромагніту такого магніту, який має магнітні властивості, коли електричний струм йде по провіднику, наприклад, по дроту, намотаному на металеве осердя. Час роботи електромагнітів можна регулювати, а також змінювати силу їхнього тяжіння. За допомогою електромагніту можна створити магнітне поле, потужності якого буде достатньо для приведення в дію генератора чи електромотора. Ілюстрації. Геомагнетизм Земля створює магнітне поле, тобто поводиться так, нібито всередині у неї схований велетенський магніт. Магнітні полюси Землі розташовані поблизу її північного та південного полюсів. Вони так і називаються – північний магнітний і південний магнітний полюси. Ці полюси діють так само, як і полюси звичайного магніту – примушуючи стрілку компаса показувати на північ. Залізні стружки утворюють візерунок навколо двох магнітів, показуючи, що рознейменні полюси притягуються один до одного. Два однойменних магнітних полюси відштовхуються один від одного. У підковоподібного магніту на обох кінцях є магнітні полюси. У магніту у формі пластини чи стрижня також є магнітні полюси. У магніту у формі кільця один полюс розміщений всередині, а другий по зовнішньому краю.